إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله وما يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ad-deen Ya ayuhal ladhina amanat taquallaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taquo rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalakaminha zawjaha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 kau muslimin, jamaah salat jumat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah kita telah memasuki jumat yang kedua di bulan ramadhan Dan perjumpaan kita dengan bulan ramadhan tidak diragukan lagi adalah nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dimana Allah mensyariatkan kepada kita sejumlah amalan dengan amalan-amalan tersebut apabila kita kerjakan sebagaimana mestinya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan kepada kita rahmatnya dan ampunannya inilah jama' sekalian yang harus menjadi target utama kita di bulan yang penuh berkah ini Bagaimana meraih ampunan Allah Bagaimana agar dicurahkan rahmat Allah kepada kita Sehingga kita terbebas dari api neraka Sebab Kalau kita tidak bisa meraih ampunan Allah Maka Ramadan Tidak lagi menjadi kenikmatan bagi kita Ramadan Hanyalah akan menjadi bencana bagi kita apabila kita tidak mendapatkan ampunan di bulan yang penuh berkah ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bahawasannya suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar kemudian beliau mengucapkan amin para sahabat pun heran kenapa beliau mengucapkan amin maka mereka bertanya ya Rasulullah kenapa engkau mengucapkan amin Kata beliau Malaikat Jibril alaihi salam Baru saja datang Dan membaca beberapa doa Dan memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk mengucapkan amin Maka Beliau mengatakan Di antara doa Yang dibaca oleh Malaikat Jibril alaihi salam Adalah Syafia ad-dun Adraka ramadhan فَنْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ Celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan, celaka seseorang yang masih hidup di bulan Ramadan. Sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Inilah orang yang celaka. Orang yang tidak akan meraih kebahagiaan. Orang yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak dibebaskan dari api neraka. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna lil utaqaa min al-nar fi kulli yoomin walailatin, wa Inna li muslimin fi kulli yoomin walailatin. Dawaitan mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap siang dan malam bulan Ramadhan. Dari awal sampai akhir Ramadhan Dan sesungguhnya setiap Muslim Memiliki doa Yang pasti akan diterima Akan dikabulkan oleh Allah Di setiap siang dan malam bulan Ramadhan Tetapi ini ada orang yang celaka Yang didoakan supaya tambah celaka Oleh Malaikat Jibril alaihi salam Celakalah dia Yang mendapati bulan Ramadhan Sampai bulan Ramadhan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan Maka Rasulullah SAW pun mengucapkan amin Yang mendoakan adalah malaikat Yang mengaminkan adalah Nabi yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW Inilah jamaah sekalian Di antara yang perlu kita takutkan Di bulan ini Yaitu kita tidak mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Allah mensyariatkan kepada kita Di antara tanda kasih sayang Allah kepada kita Allah syariatkan kepada kita sejumlah ibadah-ibadah Agar kita mendapatkan ampunan Tidak lain di antaranya Allah syariatkan kepada kita adalah ibadah puasa Tetapi jamaah sekalian puasa seperti apakah Yang akan mengantarkan kita meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW demikian pula ayat Al-Quranul Karim telah menunjukkan kepada kita bahawa puasa yang akan mengantarkan kita untuk meraih ampunan Allah apabila kita memiliki tiga perkara yang pertama keimanan yang kedua keikhlasan dan yang ketiga kesabaran barang siapa berpuasa dengan menyertakan tiga amalan besar ini, barulah puasanya akan bernilai baginya. Barulah puasanya akan bermakna. Dengan itu dia akan meraih rahmat Allah dan ampunan Allah Taala. Dan itu telah ditunjukkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man saam Ramadana imanan wa atsaban, ghufrallahu ma taqaddam min zambi." Barangsiapa berpuasa Ramadan. Karena iman Dan mengharapkan pahala dari Allah Maka Allah akan mengampuni Dosa-dosanya yang telah lalu Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan Yang pertama dan kedua Yang pertama berang siapa berpuasa Ramadhan Karena iman Inilah jamaah sekalian Yang harus menjadi landasan Puasa kita Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah menyeru dalam rangka memerintahkan untuk berpuasa dengan sebutan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah panggil dengan sebutan orang-orang yang beriman karena tidak mungkin dapat melaksanakan puasa dengan sebenarnya kecuali orang yang beriman. Andaikan orang tidak beriman kepada Allah dan dia melakukan puasa Maka puasanya tidak akan diterima jemaah sekalian Oleh karena itu Kalau kita buka kitab-kitab fikih Disebutkan syarat-syarat wajibnya puasa Yang pertama kali adalah Islam Artinya beriman kepada Allah Subhanahu SWT Siapa itu orang yang beriman? Orang yang beriman adalah Yang mengimani semua yang Allah perintahkan untuk diimani dan tidak melakukan satu perbuatan yang dapat membatalkan imannya Apa saja perbuatan yang membatalkan imannya Banyak jemaah sekalian Tetapi secara garis besarnya Kembali kepada dua perkara Yaitu kekafiran dan kesyirikan Yang disebut dengan dosa kekafiran dan dosa kesyirikan Itulah yang membatalkan iman Barang siapa melakukan amalan kekafiran atau amalan kesyirikan kepada Allah Maka imannya batal Sama dengan kita berwuduk Andaikan kita buang angin Maka wuduk kita batal Kalau kita solat tanpa berwuduk lagi Kita solat seribu rakaat pun percuma Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan Inna Allah la yakbalu solata ahadikum Iza ahdatha hatta yatawadda'a Sesungguhnya Allah tidak akan menerima Salat seorang dari kalian Apabila dia berhadap Sampai dia beruduk Demikian pula jamaah sekalian iman kita Iman kita pun dapat batal Apa yang membatalkannya? Kekafiran dan kesyirikan Dan kekafiran serta kesyirikan Itu sangat banyak bentuknya Di antaranya orang yang Mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Orang yang berdoa kepada selain Allah Misalkan atau menyembeli untuk selain Allah atau tawakal kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada syaitan, meminta pertolongan kepada dukun. Atau berbagai macam bentuk kekufuran, seperti menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menghina Al-Qur'an, atau bahkan menghina Allah. Ini namanya kekufuran. Maka siapa yang melakukan amalan-amalan ini semua, batal imannya. Apa akibatnya jemaah sekalian kalau batal iman seseorang ibadah yang akan dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ibadah yang pernah dia kerjakan terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat, di antaranya la in asyraktal amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau kamu menyakutukan Allah, sungguh akan terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula firman Allah: "Maha menanggung antukubala minhum nafquatuhum, illa annhum kafiru billahi wa biraasolih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian jamaah sekalian. Inilah dosa terbesar yang harus kita jauhi. Dan bulan Ramadan adalah sebaik-baik momen untuk bertobat kepada Allah maka dosa yang paling wajib untuk kita segera taubat darinya adalah dosa kesyirikan dan kekufuran dan tentunya semua dosa tetapi dosa kekufuran dan kesyirikan adalah yang paling wajib sebab amal ibadah kita tertahan tidak akan diterima kalau kita masih ada keyakinan kesyirikan kalau dalam hati kita atau dalam perbuatan kita masih ada kekufuran dan ini perlu kita pelajari apa saja yang termasuk kesyirikan dan kekufuran Di dalam syariat Islam Jangan-jangan kita sudah melakukannya Tanpa kita sadari Ini yang pertama jemaah sekalian Kemudian yang kedua keikhlasan Nabi SAW mengatakan Man sama ramadana Imanan wahtisaban Barang siapa berpuasa ramadana Karena iman Dan mengharapkan pahala dari Allah Inilah jemaah sekalian Yang disebut dengan ikhlas Orang yang ikhlas adalah orang yang mengharapkan pahala dari Allah. Orang yang ikhlas adalah orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah. Apa ganjaran dari Allah? Dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang disebut orang yang ikhlas. Mencari keridhaan Allah supaya Allah berikan kepadanya surga dan bebaskan dari neraka. Inilah yang kedua yang harus menjadi dasar amal ibadah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Inna mal aamalu bin niat wa inna malikulimri imanaw. Seseorang itu amalan-amalannya tergantung niatnya. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan perusak ikhlas ini adalah riyad dan sumah, yaitu orang yang beribadah dan dia ingin ibadahnya diketahui oleh orang, ingin dilihat oleh orang, ingin diperdengarkan oleh orang supaya apa jemaah sekalian supaya dia mendapatkan pujian dan ini juga termasuk kategori syirik kecil sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya sungguh yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil beliau ditanya ya Rasulullah apa syirik kecil itu itulah riya orang yang beribadah beramal soleh tetapi ingin disaksikan di, ingin diperdengarkan kemudian dia mendapatkan pujian inilah yang merusak amal ibadah kita wallahi taufik walhamdulillahirabbilalamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd ba Jemaah sekalian Apabila kita ikhlas di dalam menjalankan ibadah puasa Semata-mata kita kerjakan karena Allah Maka itulah yang menyebabkan puasa kita pahalanya sangat besar Bukan sekedar karena kita menahan lapar dan dahaga Tetapi karena ada nilai keikhlasannya Sebagaimana di dalam ah, hadis Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli Seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan Satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipat Kecuali puasa kata Allah Sesungguhnya puasa itu untukku Puasa itu untukku Untuk Allah subhanahu wa ta'ala kita niatkan ikhlas semata-mata karena Allah. Yad'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli. Orang yang berpuasa itu kata Allah, mengapa dia diberikan pahala yang melimpah sampai tidak disebutkan berapa? Lebih dari 700 kali lipat. Hanya Allah yang tahu betapa banyak pahala orang yang berpuasa. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia telah meninggalkan syahwatnya yaitu syahwat berhubungan suami istri. Di siang hari bulan Ramadan Dan makan serta minumnya Karena aku kata Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga jemaah sekalian Sebab Yang akan mengantarkan kita Meraih ampunan Allah dengan berpuasa Yaitu Adanya amalan kesabaran Di dalam berpuasa Dan inilah juga yang merupakan Sebab mengapa puasa itu Pahalanya sangat melimpah ruah Karena di dalam puasa ada amalan yang namanya kesabaran. Dan Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran, Sesungguhnya Allah membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Tanpa batas jamaah sekalian. Artinya banyak sekali pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Hanya dengan amalan yang sedikit sekali. Hanya beberapa jam menahan lapar dan dahaga Kenapa jamah sekalian? Karena ada nilai kesabaran Dan ulama menjelaskan Kesabaran di dalam puasa mencakup tiga macam kesabaran sekaligus Ketiga macam kesabaran ini harus kita miliki Agar puasa kita menjadi bernilai Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Kesabaran di dalam menghadapi Sesuatu yang menyulitkan Kesabaran dalam hidup ini ada tiga macam yang pertama sabar di dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini ini yang pertama yang diperlukan kesabaran menghadapi hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita oleh keinginan kita maka perlu kesabaran untuk menghadapinya kemudian yang kedua sabar di dalam menjalankan perintah Allah yang pertama terdapat dalam puasa. yang kedua juga terdapat di dalam puasa. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah Kemudian yang ketiga Sabar di dalam menjauhi Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu jamaah sekalian Puasa yang hakiki Bukanlah sekedar Menahan diri dari makan dan minum Atau berhubungan suami istri Itu bukan puasa yang hakiki Tetapi puasa yang sesungguhnya Yang sebenarnya adalah Menahan diri dari semua Perbuatan-perbuatan yang haram Selama berpuasa, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Dan menjauhi larangan Allah. Kalau sebelum bulan puasa, kita terbiasa melakukan maksiat kepada Allah. Di bulan puasa kita taubat kepada Allah. Dan kita tahan diri kita. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Itulah hakikat puasa. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW bersabda, Asyamu junnah, puasa itu perisai. Apabila hari di mana seorang dari kalian berpuasa Janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor Inilah orang yang berpuasa Dia puasakan lisannya Tidak mengucapkan kata-kata kotor Tidak bergibah, tidak namimah Tidak menceritakan kejelekan-kejelekan orang Atau aib-aib orang tidak pula berteriak-teriak, tidak pula melakukan kejahilan. Sampai kata Nabi Sallam, wa insa ahadun. Andai ada orang yang mencacinya atau menyakiti hatinya dengan lisan, auqata lahuh atau mengajaknya bertengkar, maka dia mengatakan saya sedang puasa. Artinya tidak dilayani jamaah sekalian. Dia sabar. Dia sabar menghadapi orang yang mau cari masalah dengannya. Dia hanya mengatakan saya sedang berpuasa Apakah ini maksudnya tunggu nanti setelah berbuka Baru kita selesaikan Tidak Ini sebagai latihan Supaya nanti ketika kita sudah berbuka Atau sudah berlalu bulan Ramadan Kita sudah terbiasa menjadi orang-orang yang sabar Maka bukti puasa kita sukses atau tidak Mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak Nanti akan kita lihat setelah bulan Ramadan Apakah Puasa kita sudah berhasil Mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sabar Yang senantiasa menjalankan Perintah-perintah Allah dan menjauhi Larangan Allah, itu akan terbukti InsyaAllah setelah bulan Ramadan Dan semoga sampai akhir hayat kita Semoga apa yang saya Sampaikan bermanfaat, lebih dan Kurangnya saya mohon maaf Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, Allahumma ghafir Al-Muslimina wal-Muslimat Al-Mu'minina wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwad Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subhanakallahum wa bihamdik Ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfirka wa atubu ilaik Wa salallahu ala nabina Muhammadin